الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله تعالى فهو المحتد ومن يرضل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلفه وخليل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون أما بعد فاستكمل كلامنا كما قال الله تعالى اخلوا الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشردوا من محدثاتها وكونوا محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد ميس ما دخلنا اليز ما بوشيلي في ناشم بروشلوم برادوانيو جوفارتي او بوغلافلو وطر حديث сада е на реду други حديث когасто неавили الله تعالى عنها وكما يكاже min kulli al-layli awtar rasulullahi sallallahu alayhi sallama, min awwali al-layli wa awsatihi wa akhirih fa antaha w'atruhu ila sahar kaže klanjao je poslanik sallallahu alayhi vitr u svim dijelovima noći klanjao je vitru <coughs> u prvom dijelu noći i usrednjem i u zadnjem dijelu a pred kraj života je klanjao pred zoru znači pred kraj života mu je bila praksa da klanja vitr pred pred zoru Ovaj rivajit koga smo spomenuli, ovaj rivajit i mama Mustema. Kod je mama Buhari je došlo da je rekao, da je kazala Aisha, a klanjao je poslanica, o sve je vitr u svakom dijelu noći. A pred kraj svoga života klanjao je predzoru. Pa nije spomenula ovo pojašenje, odnosno Ravije u prenošenju Hadisa nisu spomenula šta? Hm? Prvi, srednji i zadnji dio noći. Nego kaže u svakom dijelu noći općenitu. Pa je Hadis i mama Buharije je precizniji, jasniji. Ako debu Davuda se kaže, pa je... Uh, vitrom završavao kada je preselio predzoru, Zoru. Znači u tom periodu, prije što je preselio neposredno, znači i završavao ovoj vitr predzor. Es-Sahar, to je vrijeme prije nastupa Sabha. To se zove Es-Sahar. On firine bil Es-Sahar. oni koji mole Allaha u Seharu, to je predskozorje, ono vrijeme znači kratko prije nastupa Sabahskog vremena. Iako neki kaže učenjaci da je to zadnja šestina noći da ona sva ulazi u sehar ulazi znači zadnja šestina noći u sehar ovdje lej noć noć je od zalaska sunca do prave zore do nastupa druge zore imamo lažnu, imamo pravu zoru do druge zore to je noć, znači od do, razilaženje se vodi kada je u pitanju vrijeme ili period od nastupa zore do izlaska sunca Jeli to noć ili nije noć tu se vodi razilaženje oko toga spoljašnje značenje hadisa ukazuje da je to odnoć ili da nije odnoć. Da nije odnoć, da nije odnoć. Jer je Poslanik sallallahu alajhi wasallam onda rekao a kaže onoga kaže da je klanjao Poslanica sallallahu vitr u svakoj noći i početku i a, na selinu kaže a završio bi vitr ili pred kraj života bi završavao sa vitrom pred pred zoru. Pa znači ono što je posle zore razumije sada nije šta. Nije dio noći u protivome kazala i posle je zore Dači sporedno značenje hadisa ukazuje da to nije znači od to nije od zore. Dobro. Možemo li klanjati vitr posle akšama? Suodno hadisu. Moli? Ne možemo. Vidim neki kaže ne može nikako kategorički. Evo pravo ste, tako je, ne može, ulema se je složila da ne može. Sve ona se složila da to vrijeme od Od nastupa akšamskog vremena, od sunca do nestanka crvenila, znači do ulaska jacijskog vremena, nije vrijeme vitr namaz. Jel, to nije vrijeme vitr I Znači vitr se namaz ne može klaniti nikada, a poslije čega? Poslije akšamo, osim kada? Putnik, ne može ni putnik. Bravo. Putnik klanja znači poslije jacije. On klanja poslije, tamo mi spojio, ali ga klanja kada poslije? Poslije jacije, jes. Dobro, to je igra riječima. Misli se, znači poslije akšamo u akšamsko vrijeme čovjeka koji je u kada spoj akšama i aciju ispravno je da može tad odmak planet šta i i vitr jest pa ove riječi s, u svakom dijelu noći je kanjao vitr i prvom i sedjem i zadnjem tu je isključeno šta između akšama i dobro a ja sad pitam a čime smo isključili to vrijeme i kojim pravo hm? tamo je lepo ali kaže poslanica aiša kaže da je poslanik kanjao vitr u prvom dijelu noći A prvi dio noći je odma nakon čega? Nakon akšama. Nakon akšama. Pa praksa. Pa neko će ti kazati, pa evo praksa Aiše radijallahu ta'ala kaže da je to praksa bila u prvom dijelu noći, znači posle akšama. Zato šta nije? Što vežeš, vitr za Jaciju kad kaže Aiša da je klanjao u prvom dijelu noći? Jacce Ni spajao. Ne govorimo o spajanju, mi govorimo o klanjanju u mjestu Boravka. Doma tebe tebi ovdje. Hajde, deci, da čujemo... To je sve lijepo, ali ja tebe ne vidim nigdje. A tu Dobro, dobro. U redu. Onda, budući da je znači, Ešak nas je spasio sviju, Imene i vas, Prvo braćo, imamo druge hadise koji kažu, kojima se kaže, propis kaže Allah ja zaodjele vama dodao jedan dodatni namaz, onom je vedni od sada crvenih diva. Njegovo vrijeme je od jačije do sabaha. Pa je poslanici ovdje ja sto isključio šta taj prvi dio noći izloga, jedna stvar i druga stvar. Čime isključujemo vitruome vremenu nečim jačimo do toga što se nekazao. Ja Konsenzus smo lame Sva je ulema složna. Nikad niko nije rekao od uleme da se može postati Akšama na Twitter. Jer, jer, taj konsensus on je jači od pojedinačnih hadisa. Kad dođe hadis kod Buharije i dođe konsensus uleme suprotno tome hadisu kada bi bilo tako. Šta je jače? Mm. Konsensus uleme. Bezobre što je hadis hadis. Nemoguće da se ulema složi na šta? Svoga ulema pogrešila. Taj hadis došao i svoga ulema pogrešila, razumijela. A hadis je, to je, to je, to je nemoguće. Ume se neće složiti na dalaletu. A to bio je da se... bio u pogrešnom razumijenju hadisa, da se slože svi učenjaci. Tako da je, znači ovdje konsensus je izdvojio ovaj period, a imamo i hadise koji govore da to nije bakat čega. vakat vitr namaza između akšama i jaci. Tako je vitr, ovo je šumha vraćo. Prvom vremenu, dobro, znači posle akšama, u, akš... u jacijskom, uzmite ljetni period, kada i jaci je dva sahata, a kada noć staje šest sati. Jer prvo vrijeme je to između akšama i jaci, O, kako neće biti prvo, prvo vrijeme noći? Noć, dva sat, to je trećina, to je četvrtina noći. To ako nije prvo vrijeme, ne znam šta je prvo vrijeme. Može biti šuba jaka. Jest to jeste prvo vrijeme, noć kao noć. Ali kada u pitanju vitr, tada je konsensu oleme izdvojio znači, to vrijeme i ne treći da se znači vremenom u kome se može obaviti vitr, vitr, namaz. A olema je složna da je dozvoljeno klanjati vitru u bilo kom dijelu noći. Osim čega? Onoga što smo izdvojili. Tako? Znači od jaci je do sabaha, kad nema razilaženja među lomom, da je dozvoljeno, samo se razilaze šta je bolje. Razilaženje u boljem, a dozvoljeno, znači to nije predmet razilaženja među islamskim učinjacima. <kuh> pa jedni kažu bolje ga je ranije, planije, drugi kažu bolje ga je kasnije, zavisno ko je kakve hadise uzeo. Znači ko se je za kakve hadise je vezao. Ima razlika ovdje, jedna bitna, to je između čovjeka koji planira da će ustati i da će planiti doći namaz i onoga koji ne planira. Pa onaj koji ne da će ustati, Njemu je bolje da kanja na početku noći. A onaj ko zna da će ustati redovno, obično joj da ustaje, njemu je bolje da odgodi da mu namaz zadnji bude šta, da mu zadnji namaz ponoći bude vitr. I o meni smo mi govorili, ja sam u prošlom našem predavanju, samo što je to predavanje bilo davno prije mjeseci i po, pa možda smo zborova. Ako se čovjek poboji, da će da, da li će ustati, Nekad Ne kad ustaje, nekad ustaje, pa se boji to večer radi umoran, hoće neće. Šta mu je bolje? Onda mu je bolje da kanja na početku noći. I ovo breću imate Sve ćemo sela imate ovima. Čovjek Klanja prošao da Klanja. Nema na početku vakta nema vode. A ločekuje da će jaran donijeti vodu ili kolega koji je otišao da će da će najiti da će donijeti da će doći voda. Očekuje. Nestalo vode u kući svaki dan od 1 do 3. Jeli u redu. A do 4 možeš kaći šta. Podne. Ali do 3 dolazi voda. Ali na početku vremena je nemaš, nemaš vode da obleştiš. Šta je bolje da te jemom uzeješ pa da klađaš u prvom vremenu ili da Čekaš da ti dođe voda, postoji relativna mogućnost da dođe, pa da klanjaš u vaktu. To je rezilažen veliko među namom. Košafijski pravnik je bolje da se uzme temom, da se klanja u prvom vaktu zbog vrijednosti prvog vakta. Kod Malikija oni kažu ne bolje čekat vodu. Allah te alam, ako čovjek zna doći voda, da je bolje čekat vodu. Jer to je namasko vrijeme, a čovjek je dužan da uzme propisani tahare, taman da malo odgodio to prvo vrijeme, to je bolje nego da klanja, znači, sa tem ele abdest. Kada je u svojim tetva, kada je oporučio poslanika sallallahu alejhi ve selleme da klañam vitra sa početka noći, kaže to je ta je oporuka vredi za ljude koji ne ustaju znači na noćni na mans. I kome nije to običaj, a kome je običaj, kaže onda polje je da klañam na kraju noći. Jeli je došlo u vjerodostojnoj predaji da je poslanik sallallahu alejhi sa ve rekao Ko se boji da neće ustati na kraju noći, neka klanja vitar na početu. A ko očekuje da će ustati, neka ostavi za kraj. I znači Hadis je jasan, Hadis je riješio, znači i tako je u nama, znači po tome je postupila, je li, ovaj kada je ovaj trđih ili, ili prefeririće je mišljenje, jeli, donosila po ome Nima Hadis kod Ibnu Mađe i kod Hakima, da je poslanik sa osamom pitao Ebu Bekra, kaže, kada klanjaš vitar o, o Ebu Bekra? Kaže, klanjam ga, pa onda spavam, znači prije spavanja. Pa mu je rekao, kaže, za odlučnost si uzeo, odlučan si u svojim dijelima, ha, klanjaš i onda šta, Ra, na, sa rahatlukom spavaš. Pa pita pitao Omera, kad ti Omera klanjaš, kaže, ja prvo, kaže, ustanem, klanjam noći namaz, kaže, pa onda spavam. Kaže mu poslanik Salasarame, kaže, ti si uzeo postupak jakog izdržljivog, pa je dozvolio i jednom i, i drugom. I ja da mi drugo. I kaže imamli bus 3 osme djelom ispaho zuđadže i hakimi zahbi da hadis ser doste. Ne vjeru dosta. Ali spor da hadis daif. Spor da hadis daif kako kaže Šejh Albani de Imam Hanu ala sallallahu alayhi ve sellem. Taj hadis Aisha radijallahu ta'ala anha. Imamo drugi hadis hodne kaže kana Rasulullah sallallahu salli ve sellem yusalli min al 13 rak'atan yutiru min zalika bi khamsin la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha. Kaže pa ovo je treći hadis ove poglavlje. Još u čemu završio poglavlje vitra. Kaže klanjao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme po noći je klanjao 13 rekjata. Od toga bi klanjao vitr sa pet, ne bi sjedio osim na zadnjem rekjatu. Znaci klanja pet, sjedi samo na zadnjem. Poje znači svih pet kjane. Ovo kjane pomoćni glagol ili bitsoni kažemo ili ova čestica označava da je nešto činije učinio kontinuirano, al tako uvijek kaže se tako bi činio. kjane. Ali je došlo i ovo kjane Da ga je poslanik sav selam činio, al nije uvijek. Znači, možda Nači, moždato činio jedanput. I radiša kaže za sebe kuntu taybu rasulullah sallallahu alaihi ve sellem an Kaže ja sam mirisala poslanika sallallahu alaihi ve selleme za ihrame. I mirisala samo ga kaže poslije prvog oslobađanja, posle prvog tahalula oslobađanja hrama, nakon što šta? Šta uradi? Baci kamenčiće i obrije glavu. Nakon što baci kamenčiće i obrije glavu, tada je prvo skidanje, pa je mirisala ga. Koliko ona puta obavila hadž sa poslanikom sallallahu alaihi jednom jer je on jedanput obuja sallallahu alejhi ve sellem pa a kaže kuntu ja sam to činila od Kiane isto je kuntu samo za sebe kaže u prvom licu jedine jel'uri ali je to može učiniti samo koliko jedanput ili je jedanput obuja pa se taj znači taj izraz koristi je neko dokazi ka se kaže Kiane kaže vidite da je Kiane da bi stala, praksa poslanika sa onako kaemo jeste može biti a ne mora jer imamo druge argumente koji ukazuju da se taj taj izraz koristi ta fraza na drugim mjestima a nemaju znači za cil znači a kontinuirano jeli, u, u samom u samom dijelu. I kaže Aisha radijallahu te alanha da ko slavnih sallallahu alayhi wa sallam nije u Ramazanu, niti mimo Ramazana, klanjao više od 11 rakijata. Klanjao bi, kaže, 4, 4 pa 3. Klanjao bi 4, 4 pa 3, pa kako došlo 4, pa ne pitaju dulini i ljepoti. Pa 4, pa ne pitaju dulini i ljepoti, pa onda 3. Znači, klanjao bi tako sallallahu alayhi wa sallame. I ne je klanjao 13 rakijata, 8 potom bi klanjao A vitr, potom je klanjalo dva rekiata sjedeći, poslije vitra, poslije vitra se i poslanika klanjao. I nema smetnja da čovjek poslije vitra klanja. Znači klanjaš u teraviju i ovaj, teraviju klanjaš i klanjao si vitr i nakon toga došao kući. Imaš volje, na godišnjem se ne znam, bezposlan si, arbajisom tu si, nije bitno. Imaš vremena i sada bih klanjao, kaže, ne smiješ klanjati, ne klanjati, smiješ klanjati. Dakonje čovjek dva rekata kao poslanik sausam i da doda na to nema smjetje kod džumhurauleme nema smetje da se dodara ta dva rekata. Ovaj i ne treba ono što rade mnogi ustajeti za imama. Imam pred selamon ustaje dodaje jedan rekat. Ne, ti završi sa imamom. Uzmi nagradu noćnog namaza ispodprost. Jer ko je završi sa imamom, ko pred selami sa imamom, kao da je cijela veče proveo u namazu. A potom kada dođeš kući, ako ti osjećaš, znači volje i žare elana da klanjaš, da roselan klanjaješ koliko ti volja, samo nemoj ponavljati šta. Potom mi kaže klanjao dva rekjata sabaha, znači klanjamo dva rekijata sabahskog ili sunnata. Kaže Ibnu Abbas da je poslanik Salasana po noći klanjao 13 rekijata i da je klanjamo dva rekjata poslije zore, posle nastupa zore. Misli na šta? Dva rekijata? Sabahskog sunnata, jesli. Al Hadisu Zeida Ibnu Halida da je poslanik Salasana je klanjao dva rekjata, kratka, potom je klanjao duga. I sunnet je kad čovjek klanja noći namaz da ustane i da klanja dva rekjata kratka rekjata otvori sebi znači namaz poče sa namazom, pripremi se za namaz i onda klanja. Jer ako uđe onako pospan u, u, u dug namaz, može znači samo, samo se ljuljati, znači neće postići cilj znači od namaza. Kažu kadija i ald od malikijskih učitelja prenosi od uleme da su kažu da su govorili ovo je svaki od ashaba prenosio usodno onome što je vidio. Svako od ashaba je prenosio šta Soda onome što je vidio od poslanika svala, pa ovaj prednije ovako, ovaj ovako, i to nije, braći, samo slučaje, ono je imate slučajeva, znači i brojni drugi slučajevi gdje su ulema lema ashabi osuđivali druge koji kažu suprotno. Koliko je Aisha radijelah osudila ono da ko kaže da je poslanica obavio fiziološku potrugu stojeći? Osudila. A dok su ashabi uz delitve drugi vidjeli poslanika svala, onda je obavio fiziološku potrugu stojeći? Bez oda je što je bila stručnjan za intimu poslanika svala Allahu alaih Ne može se znači to prihvatiti zato što je viđen vidjen, i Ajša je govorila, shodnost, shodnost svome znanju. Ne bi sjedio ni, nigdje osim na zadnjem rekiatu. Znači, ovo je kao kada klanjamo tri rekiata. Klanjamo tri rekiata, znači zajedno. I samo sjednemo na zadnjem. Ovdje klanjamo pet zajedno, na pet i kada ustanemo, kažemo minel džin nativo nas i onda kažemo Dižujući ruke, rastajući ruke, kako je, ne mora znači dizanju ruku na vitru, braću, nije došlo od poslanika, sam svema sam u vjero dostane predaje. Došlo da bi Allah i ne meseo, da ima predaja kod Abdurazaka al Musannefu, s dobrim lancem prenoslaca, da bi dizao ruke svoje na, na konutu, na vitru. Ali da je to krešano od poslanika, sam svema sam nije. Tako da ne treba, onaj ko klanja sa našim narodom u, u džamijama, bolje moj da ne diže ruke, zato što on ne dižu. Ne dižu, on, ne diže nigdi. Mislim da na šta naučeni čega Kunuta. A dizanje ruku za tekbir za Kunutsa kako on nije potvrđen, ali dizanje ruku za Kunut ne treba čovjek da diže ruke. Jer poslanik sallallahu alajhi ve sellem je od njega potvrđeno došao od sahaba kako da pročiš kunuti da su ruke vezane, nema smjetke. Nije problematično znači u samom dizanju ruku, ovaj jer ni ništa potvrđeno od poslanika sallallahu alajhi ve sellem. Najmanji broj vitra koji se može klanjati je jedan rekat. Jedan ispravno se može klanjati jedan rekat I došao do to skupina sahaba, da su, znači klanjali jedan, znači da Jedan rekiat vitra od Asmana radi Allahu. Da je na jednom rekiatu vitra proučio Kur'an. Cijeli. Od početka do kraja. Na jednom znači rekiat vitra. Iako imamo leme, znači koja je to osuđuje, odnosno koji brani da se hranja samo jedan rekiat, kažu mora se nešto prije toga klaniti. Ispravno da može se hranja samo jedan rekiat vitra. Da nema o tome nikakve smetnje. Inša Allahu Teala. Ovi smo završili, braćo, treći tom ove divne knjige, divnog ovoga komentara, koji zaista kod imama Ibn Mulakina, ne bi znači ne bi se moglo njegov pravodati. Pa ćemo u Zalavu, Uta, Barak, Tala, Pomoću, u Alam, dužoj nastaviti s četvrtim, ili početi s četvrtim tomom, a početak toga toma jeste poglavlje zikra poslije namaza. Poglavlje zikra poslije namaza. Allahu Teala, Alamu, Salim, Alamu, Alamu, Alamu, Alamu, Alamu, Alamu, Alamu,